دوی له دا وای له د بیان د تنظيف او ترکې کی او چې موږ دا وړا غواړم هغه د صفایو شي تنظيف نو مراد نه زافت صفایله چې مختیار چې وګوصل کې چې اورځه افتا کې راځي مکاړه چې وايي کې باندې پر صفايو کې دا د څه پای واسکندر او ځکر کوي 22 سبکیل یل جمعله بوځ په اند راتل دی دغه یې اکثر د مليانو نه عمل پاتې وي خو خو هغه کوي او زنیکان و خلق و معمول لی چه دوال نمخ کی جمعت تره دی ها اغییت سکار که موانا توله بندی عبیت دوائی دی دوائی اغرور بی آغا شمسو الحق سه با آغا لس بجو نمخ کی جمعت تره غلی ها اغییت سکار که آغا از دمون از دمونو ممنو کار که وزا غرز بانیتی کندن آغا شا بس سوکرشی هغه د نوټو څخه سوکر په بس رخصه وګوري د وتای سره کېګه بالکل دا وضعیت یوه ده د لار معمولو عمرنا محمد امیر باندې علي صبره محلا معمولو چې هغه راځي کمدنو 10 بجې جمعه قراتو علاوه نو یې د کومر اسکار کو دا اکثر دی بانی عمل کنی تا بکیر وقتی تا تذکار کار و ذکر کار کا و سارداد چیزن و قل کو بیادا ویلو چیر جمعی مجد زوان نمقی جائز دی و دا گا کول سعی نرے و مجد زوان نرستو کی دی جمعہ که دا وقتی تو براغل رے و دی بانی اکثر عمل پاتی ویلو مقررین حضارات شدی خطابا مواقعی پی کم عمل گئی لگائی تقریبی نعاو گدی آبیات باوتا دونیم و تمنظور سن قائد سمس الدین فبرید مولیو تعالی فرمائی دی چه دی جمیمون آم ماسفقین نارستو قول مکروح دی کله عام مسلوخین په ټمټې په خامہ مسلوخین کاله ځای دی دا ری نه مخ کې کولې اولادې له کله عام مسلوخین په یو نیو کې جوه په یو کې دا دا اولادې په یو نیو باندې عام مسګی او د جمی مزوم په دغه کټه مو کې ځاځي دی اوددینې وروستکې تو مکروه دي دا په تبع حضرت کدی کې لبګای راشین نا وخت او یا بس کېنه ورله ورغلي نو داسې کمو دمونس یا ساطر به کاري نو تا په کیر په جمعه کې د کم اولا دی د دغه باره کې جو غوصل باره کې خبره مخکې شو وه چې غوصل د جمعه واجب دی م دا کله واجب وو بیا وشوڅنګه چل پوره ته س مخکت شووو د پ کې واجب و ورته مستاح پاتې شو الحمد لله والصلاه على اله ما بالبسم الله الرحمن الرحيم الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسي له رجل يوم الجمعات و يتوهر ما و ياتينكم ايام يوم السبت اللي بيتي سمايا قليبراي و ديو غانس نا يي سماي صديمه قليلو لو ما يوزو كيو اخيراشي كان يا واسو بيتي بي دي كور دو صوت اجيشت ماشي كور اور شیطان توونه کی دو پور نہ اوزی او لا یفرق بین الناس چغلی وو غلیو شیطان تو قالرا بود نکي سو ما یسلی با کو تی ور او فرض نوافل وغيرها او کی غل الناس تي جزات کله ما لیوا چې کله امام خطبه وی دی غل الناس تی بكل الا وغفر له ما بینه و بینه الجمعه الاخرى رب الجمیع قر بد نفس روحانیہ رقیہ کبلی کو شو یوس دارو ماشي سره فرقي ده یانګه کوم وګناونو ته کې راکاوه تراوستي ها وخت دومره ترهیل کیه wana زه الله تعالی سره الله تعالی دا تا یا په او باندې ثم صلیما و کو 500 شي بل د خپل لپاره شي هغه سره منذ کی مغفر له ما بینه و بین جمعت الاخرار <سؤال> و فضل ثلاثت تعرض مشتا یو عدد اکثر عدد اقل نفید عدد اکثر نکی دویم ادادا چیز سڑوں فرقتے دی اخلاسوں فرقتے نمحنت اور دکڑاوں سرے فرقتے نچالے یوی چالے وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابو جوثو ما تقول جمعه تبرص فصما واعتى اونره لوما به نهغه به نهغه جمعه دی وغیاه سره ته یامه اللهم صل على حساب وقد لاات شوف موبایل کې کوتی وې د پزول کارو کوه انا اوس پکې دا موبایل د توجه شو شو نګر سترګې تسترگی چر دستر تاولی توجو آغا طرف تسگیگی؟ اوی نو دا ما مسل حساب قد لغا، نو لغوا کارو کو، نو سی مو بایل کی گوتی ہوئی، نو لغا لغا کن، نو لغوا کارو کو، وعنسو رضی اللہ تعالیٰ نمکارا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ باب المسیل یفتبونن اول فالاول، وابن ال مهاجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم ما الذي هو وقت له لغاذكرك يومات كي فرشتي و لارد يكتبونك اول بالاول يسوق مكراديه غلقي ومثل المهاجر كمثل الذي يهدي بدنه يسوق طوله وقيراشي بالكل غرمكي دراسه للكهربط وخيرات قلي ثم كل الذي يهدي بقره ثم ثم دجاجه ثم بيضه يريد چې ګنې څوک قرباني جایز غیر مقلدین اجتهاد طریقے ته لري دا د غیر مقلدین اجتهاد په لیدو باندې معلومه چې څوک قرباني څه ده جایز ورپسیږه عادینه معلومه چې دا ګي قرباني جایز ده ثم ویژه تفکیم راوړل <سؤال> بیا کنه دا او د ثواب برکه ویل دي د قربانې ثواب ته چې کومه د سګراوی سمانیت ازواج قران کې راغلي ثم ایمان ثواب او حقوقه چکل امام خود بیرا را اوزی بیا جی کمدنو دی آزیغی ریجیسٹر بند کی آزیغی ریجیسٹر بیا زیشی ته ویستمیونہ ذکرہ ابیا دیم خود بیتا وقتی نور لکل دی یا غٹیم بیا نکے بیا رستو چکم لکلے کی گنو آلیٹی لکلے کی وانیو رضی اللہ تعالیٰ نمکال قالا رسول اللہ تعالیٰ رضی رمیزا قل تلیسائے دکے او منجمہ دی آنسیتو والیمام خود ما ی فند دغاتهڅکه تا خو شو و نه دکه دتهری داه چې سړی د خپله چ شي نو حاله بهس کېږي دخان داچ س کو شورې می داڅور ک د یو به چې غلی شي د یو دغلی شي د جوړ شي شور ژړ شي مې ی او خیانه م را ووي چېره را شه دعوت د عمل وواه خدا د نهکلي کېستا کته کې غغلی شي بللو تو وګوره غملی شي بلله توګوره غو لی شي. بذاويت بنعملوا الكواه دا انت وايه ما تشوي وينو بالبقلتوي بالبجون اللي تنسو بيه بالبوجلك حتى الشخوي بالبوجل شو بتنور قال الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم اي ما قول لا يقيمنا ذي القذاراني لو کی زنده ذاته کا کړی چې راشي د هغه باندې سپناستي رابطوي پاسره په ځای د هغه باندې باندې کینی کاران چې رالې کمز تر اپ کا دیوکه چې مات کې ګداری نشته لا یقي من احد قم لنفاسي و تنساسو كل نور مصممن چې په برز ثم يخالف الى مقرته بيان راشي د هغه باندې دکینی په يقود فيه ولكن يقول قد اکستا حودي وی چیز ایو که بایی دی مخانی ایو که سلسانی آن ادیتا ایدی و ادیتا رجل و ادار امان ما قال رسول اللہ انسلو تدامان یا سفری و من جمعات والا بیس من آفن انسی آده و من سمی شیبه این کانا اینجا دا جبیشتے سمعتا الجمعات پرمی دخلت آنا تناتی سمعتا سمعتا بسطولو دانگی نا او کانی رستان و خلق و و مقینی سبکی سائب ری خوضل دی نبیارا پسط تا انگل جایز دی دیولی ناروات دي و مقینی سبکی اولی زائب ری خوضل دی مرسل ما کتب اللہ علیہ و سمان ست ازاقر لئیمامو حتا یفرغم و لعجی کان شبار صلی ما بینها و بین جمعاتی اللتی قبلها رواه و حداود و عن اوپی اوپی اوپی اوپی رضی اللہ تعالی مقالقال رسول اللہ رسول رسول رمان غ مطلب پا خذ بانگیم غسل واجب که و بزانیم واجب که من غسل یو ملجومت وقت سلا حسی لهم بی خدا به یو بانه شی و بکر وقت کرا او پا قبل وقتی را یو بلیم وقتی را اوستو و بکر وقت کرا یعنی در خود بین مخی مخی بجومت کسو حاضرو و بکر وقت کرا و مشاوه لبیرکب پیادر آگه سور را نگه من دانه را گیره سور ومطلب داره دستورا دی قدمون دیر اکلی کڑاوکو که دیر دا جنو عجر بیسی کئیی دادا معهودا جایا دی ودنام آل امنال ای ایمام نزدی منتاکی ناس وستما ولم یلغو وکان لگو بکل خطوة عمل و صانت لیو قال را انی کی دا و قیامها وعد الله تعالی فرمايشتي رسول الله صلی الله علیه و سلم ما على احدكم من وجد عيه تغیره وبين ليوم الجمعة ليثوابه و لمده الجمعة فرض خصوصی لبعض واجبات اللي کې سفری نشتا خصوصی احتیاج جائز دي چې جميع جدا او تا کسی واجب چغه مو غپړکه مټکه وای د یومې لا اهتمام چې کوم لا جائز مطلب اهمی جانی چې یو غندې راغنه علاوه کې بجامېي داغه کار روزګا چې موږ یې عامو ګرځې دوه علاوه 11 صادري او هغه د جومی پرسته کې صاحب زکه او چیرې او کمیسته او پرتوګ دي او راغې 2000 صادرو چې هغه د کمنونو په وروندي د همیر انتظامه لپاره څوغه مو هغه برابر کی ولی نشته او تاسو لپاره ته یو د دین رجال او تعالی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم نور ذکر او سنیاګو ته دې بیت حاضر شي کې او ذكر نو مرات و ذا الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعه ما هي نار الجحيم لا يا ذا التفاعل حتى ان يشور كثير لليل كي دي من دخل بيدين لليل كي حتى يقرا في الجنه وان دخلها اگر داخل وشغل ليته اني بس شيء داخل شيء و كان لي استقري معذب ان في الجنائز الجنهي ان ابي رسول الله قال رسول الله كما تغتال قام الناس يوم الجماعه تغلط او لا كل جواد يعلم كل جواد دخل وعن معا جميع نزين رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نها عن الحبوات ومن المتحدة وحبوة احتفاة جميعنا هذا خبه قد تزني ناس تذذي سريع خوب تشبيل وي سريع خوب تسوي شبيل ويشي ناس تذكي ما ده ناس تذكي او ده ناس تذكي او استخبيرا سكيدي اسمه لبداي ابراوان فورشو انده احتفاوي الناس ناس تذكي منتجمه فرسانه هذا غفلت اذا خوب تاجي چې بیلیو اهلی حبوه داده وعنی ابن عونال رزی اللہ تعالی عنه هنا قعلقال رسول اللہ صلی اللہ وسلم ازان اعسا عالی کم یوم الجون وعالی خوب والاورا نساید بادلکی فلیتا هوا المولدی لرقیقی راولی لرقیقی اذا بنا خوب بترسشی بوتاقیق ماندب دا دا نا خوب تاقصاول بکاعددان اجاو ساجی لانی جانی من بمکیوشی انابین رسول الله قالو ان عمر رضي الله تبارك و ما يقول نه رسول الله تبارك اي عمر رضي الله رضي الله منك اجي و يجتي الىنا في الجمعه قالو الجمعه وغيره مطلب حدا جمعه کیم نه غیره جمعه کیم ده کتي وسړی ته پاس او تاغه پځای باندې تکینی لګا او چې کوم مجلس نکم ده دارا دا پدې او صبحوستو کی دي مار ابتدای نه امرین رضي الله تعالی مقاله تعالی حضو هون منها و رجلن حضرها بی دعائی؟ ایمیل جب تم نیت رالی فا اقبو تمیلوشیو فا رجلن حضرها بی لغوی یو سڑی جب کم دنو لغوی لرالی فا غای جب کم دنو صرف موبائل نوی کیو جامی شو منت کی لگا شو منت نراغلی فذالک حضو هون منها فا رجلن حضرها بی دعائی حای جب کم دنو دعال رالی <سؤال> فا هو رجلن دا اللہ <سؤال> <سؤال> انشاء اتاو انشاء منہو او ببران حضرها بانساف و سقوط ولم يتخط رقبت مسلم ولم يؤذفیه احدا شاد تکلیف ننوار کره فا یا کفارت رجم مردده و تیاد صلیت ایام لا يقول <سؤال> من جاو بالحسنت فلوشرو امسالی امیع و افتا و زیرت قدرتی سوکی کی لس رد نا اربع يا باص رضي الله الله قال رسول الله چې سر جمعه پد خبريږي په وکه مثاله حمار يحمل اصفار دا د مثال ده کتابونه باندې مطلب زه چې کمزره د خدای په مقصد کوه نشو خبرګې لاګه سم چې قر ده کتابونه په مقصد نه کوي د خدای په مقصد کوه وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ آنْكِدْ نُلَيْسَ له جُمَاتٌ او بلکا سيداته او غلشانه دوك شو روك انا ايوكو او احبش لکموز کسر باندو وزي خبر مكواهانه دو لکلی لکلی کنا او داوشان لیزنی لگا جدازم رکاتونو قائم مقام دیداد وقت بی لازموز قائم مقام دید وَيَقُولُ لَهُ آنسِ تَيْسَ لَهُ وعن بيدي من صباح مصر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة جميع الجمعية ما شر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فتصلوا هذا أقرر ذا العبقى كان عند طيب وشبهين فلا يزروا ويوم السهل تكلب ليسهو دلقي وعليكم باستواك وعن البغاية رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسلمين يرسلوا يوم الجمعة واليوم السهل أحد أحد حق قال مسلمين لا اهت مسلمان عن وزد وجوب همانه ختم شویده ولی امو من طیو اهلی هی فا ایلا میاجد به کور خوشبودی او لگه فان ماهو لگه تویی هون ندانیوی نپاکی نو او بودی بس او بو بود سر سفاییوشی دام خاند بدبوی خوب تلیلی شی که خوشبودی کاند نجمعی پرد پاها مکارونو دا او مجزده خطبه چه دا ندا واجب دا های مقام دا دواره کارتون دا, دا او اوس جمعه پر دورا کاتا کی گئی دورا خطبی چی دین دو خایم مقام دی دا واجب دی او دا خطبی او ریدر چی دی دا مواجب دی او ریدر مواجب دی دان خطبی را را سوال بیا دی شراغ بیابانور خبری خو خطبا کی نالا ذکر دا نبی رسلام دروب دعا مومنانو تا دادری سیزونو ضروری دي څکره درود دعا چې دا په کیچ ګندلو ویلګا څکره درود وسو شي دعا او بلدا چې خپل په عربي کې دا ځکه چې صاحب کرام شي دي بل صاحب کرام په دور کې حاجم فتح شيو حاجم شيو فتح شيو او هغه کې صحابه خپل خدای لیدا او نور بل غورو خدای ویللی دا آورو دا حضور دا. دا و دیون صحابی نا در عربای نیلاو پا بلا جو با که خدبه نا در صحابی او نا دا اگه پا حضور که شاوائی لیدن و دی بانک اجماع نا شده و پا عربای کی بی سکی بوی عربای کی و خدبه شده نا دا, دا پا عربای کی د وقتو که خدبه نشده بیم نارا شده و خدبه شده و داره ده په ورته موزه یاره کاډو چې اورا تم لګي اګه پپاس کا بذور کاډو دلس مې تا غستل نو خدابا به په 15 مې ته کی واه چې په ځونه موږ راګاته وی لاندې وی نو خدابا وګداره رانه لاو کار نه لاو نو په ځونه مخ کې و بیان وو عاصری دامه دې دامې دې دا نو عجب د لسنه په مصاحفه او خلق راجع مکی او دمون خود بابانی او خلق پویی گی نا او دید واجرک تر مخی سوازوش نزا جاید دی سنا روانی دي خلق راجع مشوی د و شي سنو زن روایت سنو کرا غلی سن نبی علیہ السلام در حتون مخی با ابو فرن رضی اللہ و ترنو خلقو در زنی روایت بیانوال دی جمی مورد خلق راجع مشوی او کسو وازو تاوشی مصبادیه نیش داری الفاظه داورو هغه نه چې رځلا هوت اراح باندې نبي او صل الله عليه وسلم كاني وصله جمعه تهينه تهيل الشمس رواه البخاري ها شنو ورسمه واول دي نو قاوې ديره معلومه شو چې قبل الزواج کې دونو موزني کې نه ته ويلو الشمس شنو وربهول دي چې څنبه واول دي نو واصاح دیسان ند الله تعالی کلامه کونه نه ویول نه هغه دایله بانو چې کومه چې میذو من زمف کې نو د کیدو نه ومګور لا پړه موږ کېدو به حاصل چې جمعره خو شي ورډه هم نه کړه بیا به را کوړه یا چې ګندنه داوه چې د ملمه وانتظار او چې اسنه قسم الملمه ملراغید به هر نه ځل سرې سکو ورډه نه بوزي عنا سبحانه رضي الله تعالى مقارا كان النبي وصلت رمیزت قرد وبدکر بصلاة ویشت دل حر او رغلی وعن رضی صلاة مرد جمه ده چه اخلی باون وقتی بگو چه اگر بیوار رو گرست او رداد کمی آده نو تشریعاً اولنه دو خطبه والا اذان ده او دا چکم پر ارسمی کرمخ کمیرکی گیگنو دا اذانی ثانی ده او ترتیباً دو خطبه والا اذان دویم ده خطبه والا دویم کلک علوا ناسو خطاوی گو رئی و خلک گوی چی کاروبار برنوال غاری دویم دو دوی اذان سا نو سنی وده نا دو خطبه دوالی او کله وویشی کارو بار بندول غوړی دا وللی اذن سره لکه کارو نشته د دې دوارو ناراضه لو سپیږر وله اذن نه دا چې کوم مونږه له بکه دا موراتې په چاوه دا دوی ویني نه ته شریعه په کار وایي دا که ده ته فاروق دی او ځلی شوی دی چې چاوه دا ول ویلی نو ترتیب کېږي څه شوی او ول نه دا عثمان رضی الله تعالی او چې خلک زیات شو خلق زیاد سو و قارو بارو لنگی و مصروفو در تیم پا در وقتنل اگیده و جسنگ بر داخل شو و در زوراق و مقامی در جمعات سارا جوخ و خواه ور سره آزان و چې خلک چې چه کمنن و چې چه براجمشو خدبید و خدریدلو و در دویم آزان بے بینیده ایمام و کو ایمام مختبی و کو قوالی صبکی که کدبیم که که خدا و ایمام مختصدو او دا دا غاوہ دا اذان چې زه نه به دستې زه غږیږم عمر خلیفہ راشد دې او صاحب کرام چې یو کار متخلفی غوږدت نوي علیکم بسنتی و سنت الخلفا الراشدی غیر مقلدین دې د دې عثمانی عثمان دا غلطی کې لګا چه سوگ دید امیدن دی عثمانیوی اغب اقبل امیدتی دید اگر طلب دی جسوگ مختلی وی اغب اقبل مختلی آدی صحب صحب صحب مختلی آدی ونہا عثمان بیجمائن صحابہ مخارکر دید ای چاپی تردید ننکر دید فلما عثمان و قطور الناس زادن ندع اس تالیس دره ما دره ما چه اقامت پر ایوالی چه صلاح؟ اقامت وصلاح گنبیان سویم زکی وطنی دستانی سویالت دورا وان جادر بن سلام وطر رضیر اللہ دارم قالت کاند لین نبیس وزم خطبتانی اتی سبینه ما ید راومتا تو قدبی بیوئی لی او یاد لی سبینه ما دیب ومنز کی وکیناستو او یقرأو القرآن و یزکیرو الناس وکاند صلاتو قصدا و خطبتو قصدا درمیان خبر اوام دارا چو خطبه اوام بیرگ دارو موزمنا بدرمیان کارو و انما يريد الله تعالى ان خالصا ترسل الله صلى الله عليه ما انفقه هذا علومه او قد دا فالنت قدار حضره او خياط ياد ما انته من فقهه ده علامه فقهذا من البيان للطه و ان من البيان للسهرا اعوذ بالله من الزبايدون النجادمي ده مد حقله الكندامي یو کولای دې صلاح زم کړلې جادو حقیقت نیوی صرف ظاهري شووبل وی دغه بیان ظاهري شووبل وی وايي چې قدر او حقیقت نیوی بل صرف جکدرو ظاهري او بډو کړی وایي او یقول تسمار قوله دنداري چې داسې پات کړو په تاثیر کې چې دغه بیان تاثیر کې لکه جادو سړي تاثیر کې اول اول محن جابر رضی اللہ تعالیٰ نقلکان رسول اللہ ترسوم از احمر و قیناه و علا سوده و اشتر دغزب و حسن نبیل اسلام بچه فتباوه ایل سترگی بسریش وی حوال بوچس شخ و سب اعتیاتش و علاکش ده منز رجیشی ده خبروط گرد دل احکرنا یقول و داوی سب حکم و مساکم ساری دیمکی بطار آغا و محام دیمکی برداد آده ربانی راگه و یقول ویلوی بوست وَيَقْرِنُوا بِعْنَاصَابِ اسْبَعَيَا السَّبَابَتَ وَالْوَسْطَى دا سي بکلو ویزو قیامت دا سي ومطلب دا سي يو چه ده بل پیغمبر نشتا بل پیغمبر نشتا وزمان دا قیامت بمسک بل پیغمبر نشتا یا دا سي چه ده دا دی ده را غلی باو قیامت دی ده ده ده دورا فاته لفاته ده او دا دنیا تیر ده دور نصده ویدو دائمه احمد رب و سیده ده رضیم وانی علی امیت رضی اللہ علی و نایم قرار سمیدن نبي صورت صلی اللہ علیہ وسلم یبرو دار من برمی و رب رضا بدا رو قلیم که و ایلی و سولا زخرم دار وان امی حسان بیچحالی ساب نیمان قلت ما آفت قرآن مجید اللہ عن السان ما صورت خاب دو نبی رضی اللہ علی و نایم قرار سلید جو میبر دو قیامت تذکره او د ګولن مطلب بیانات او د قیامت تذکره به کار در او ابن اورسندر دی الله تعالی د نن یو تهم قطب واری امامت الصودا وقد ارخط رصور کتور بکه و ال اهوامت الصودا وقد خرخط رافیها بین کتفین دول طرف نشو د رقتي ذوال <سؤال> شاملی مرشاته بین کتفین یوم ال <سؤال> تبا و اجابني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه والامام يخطب قال يا اركعتين وليتجوستين و مخروزه جمدن دو لغادي تهيه المسجد سنؤين في امام خطبه كي نقوم بذلك جمدن دعوكي ذركعتين كي السلام خطب الى و هو يخطب. و هو يخطب. و السلام و و هو عبد تو چې قرار شي تاسو د دې لپاره په لویو د نړۍ په ځای کې دا پرې وخت راځي چې ځا امام فلا صلاۃ ولا کلامه چې امام راوت نو نو مست نه جمهور علما شباب احناد زګای یک کلمہ خطبہ ویلا بیات احیۃ المسجد نشته شوافی وبونیز د حلابل وبونیز د بیات المسجد واجب دی او شراذن د زو کلمہ خطبہ ویون بیبی هغه ویون بیبی مونږه یو د حدیث د قتل واڑی پوره تفصیل سره د نسائی کې د حدیث راغله ده د نسائی کې راغله ده چې دا نبی علیہ السلام سلیک را ری او سلیک حالت مزیدار نو سلیک حالت مزیدار نو نبی علیہ السلام چوکتا خفا شو پی سلیک دوی و دو رکا دوکا نبی دو بارا چی خلق کو متوجی شي او پاک پلن نبی علیہ السلام سلیک تا دو رکا ترو بوری غلی شو په اجازه تاسو سره له کوم علیه و سلم چې صلی الله مستلاص او خلکو ته ټول کتن چې دا چار دی ویشي دا راځه ته کا چې موږ لاس سره نبیو صلی الله علیه و سلم ترغیب ورګو چې دې غریب دی او دا قوم غریب دی دا څه خبره ولاږي باندې نبیو سلام خلوته ښه وو هغه کوته ښه نردید و جنتی کنیو نبی علیه السلام <سؤال> در وقیده نبی علیه السلام غلشه او غلشه او دا بیاتی کنیو دا رسو ناقل لاسوسو زنو دا حمل قبل نایی دا رسو نایی را غلی دا شی دا جا فلا صلاة ولا کلامه وعنی بیوری صلی اللہ و تا صلی من حضرکرک عطا من صلی اللہ علیه با قدر رکن دار خود برد مونسکی جه گمدنو مونسکی جه جمعی کو عرض باندی یو رکار دم سکو لان دکنو دو جمع سکرا بلکه چه قایده لان دکنو دو او قایده لان دکنو سلامی گذر بیو دماغ سوخید مونسکی فان النبي عمر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في من برحه فقام وراهم مؤذن ثم يقوم ويقرأ ثم يجلس ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى على المنبر استقبلنا نبي سلام السلام چې سره په منبر کې نن په ټول واه سره صباحته واجاده یې چې رضی الله تعالی عنه قال کان النبي صلى الله عليه وسلم يقف قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقف قائما ثم بعده انه هو چې تاسو ته خبر درکې چې نبی اسلام بوله او لقب چې پنځه څخه دوي نه درووي الله تعالی صلی و آله ایفرادین رواه مونځن واجاده من از په صلاتنا مجري غري دو من د بدل څه نو پروتل کار کوي په 12 جنوري په د حضرت داوکه په 25 اوور یوه چې مې شه او په کې چې موږ په اولمبيك ګلاره کې پدې کال راشه ودا په اولمبيكاله نو دغه په یو کار کې پرندوز شو په لاس کاله کې سورل په تاسو باندې پیسې ولا ته نه پنده راغله په پیسې لا ته عام مونږ نه را دي دونه دو دي چې عام مونږ مرسمه تا پرې باندې دغه را کړی او الله تعالی ما نه ده فرمایي دا عبد الرحمان امه او مل حکمیه قاعده فقالوا الى هذا الخليفه يطلب قال الى هذا الخليفه دي د فقد قال الله تعالى وزارة او تجارة او لا هو ننفذو اليها وتركوك وعاقذ اينا ستلاحك او قروي وتركوك قائمة سبحانه مالة افن الوحيبة رجل الله تعالى منه رعابيش رفنا المرعان عبد المنبر راك عن يديه فقال قبع الله هذين اليدين راحتوا لا قدر ايض رسول الله هذا دور الله رافي عن يديه نبي عليه السلام قطبك في عبو تشارك لنما يزيدو على يقول بيديه هاكذا واشالا بزوائي المصبحة لا تكري نبي عليه السلام وعن جادر رضي <تصفيق> الله تعالى انه قائل لما استغار رسول الله الرحيم مجمع جأل من باره قائل إجلسو وسامع عبدالي قمت مسرح نبي عليه السلام من بارة كنا سواسيزا ستاقل ولادو تقريدل <تصفيق> ونبي عليه السلام طبا شادر كنا نبي عليه السلام يجلسو كيلي شو سن كيلي وي عبدالله, عبدالله المصروف وغرار وغرار كنا فقط ابن باب ابن محكرا دا تابيده ورو پس خدای کي هي راست پس هميان زهر کوم مسعود بجه الله تعالى باب المازر رسول الله بي سلام وك چاغ دي كنا شو وي ته عليه نو مسود دل تمكر الله مسكر ادا داز تابيده چاغ د اور دل تکي ناسه وانا بهريت رجل الله على رسول الله صلوات الله وسلم ما ادركني اليما درك عتن قال يصل اليها و او بغزات حکومت کوم درو ختم پښتو خلا فروغی نائب را عام وسوخیل د نائب راوینی عام وسوخیل باراولی بل مو مزرو کې صلات خوفته دام چې کنه له حوادث او د وجنې د اذار او د وجنې یوмун رضین صلات خوف قران کریم کې هم دا غې تذکرہ ده حضرت چه رحم الله تعالی او نو سره دې سنتاری حدیث کې بده یو اسره لپاره او دې روایت چې غږ راځو او اصلي دي تقریبا شپાળس تر کې دي واړې غاډه شپાળس تر کې ښا کوزاب محدثین وې ټول یې جایز دي جایز ټول دي زګد د اخره د تکلیف ته چټنګ اساني لوه روان دیوږي اوقات د جمرای دي هغه دوا تر کې مشاوری دی مشاوری دو طریقی دی چه ایمان خلق دوڑا لیکو لحکا دوڑا لیکی دشمن دوڑری گی یوڈالا و ایمان صلصشی خودری گی یو رکات پوشی نو دیو بچه کندرو رشت و لارشی او دیو دشمن دوڑری گی ایمان صلصشی راشی موزلہ مسنګ امام سلام چارواسی او اوس دې بسی دپاوري یاورا دی چې دا دغه راځي کوم راغله دبه ما دادی ور بسی خپل تکات پوره کی یاورکد امام سره وکړي دې مسبوک دی د دې نکندره مخکینه راکاس کی او کی د دې ملب کورش دې نه او خپل له له ورشی واغی لاحقین دی را غي د به مرکه پات شه را به مرکه دوه کی بری اخرت نه دا مطلب راته دوه کسری معافي د به مو او کی صرف دمره شو د ترتیب بدل شو چې وروسته کوم راوی وروسته بارو شو اوی مخه بارو شو او چې کوم مخه راوی وروسته شو شو بارو شو او تا غراته کو کې شو کام شو د هم چه دې سلام جربې و امام سلام جرباس مز دې دې له چې د شمو د لوی بریږي هغه دې را شي خپل مز دې قرقي لاحقين بيان لا شي ته بيان له نور راشي دې ته د مزړه او دې خپل مز قرقي مسروقين دې خپل مز قرقي لدین کې ترتیب سره کارو څو له راتل ما ګله څو زیاچو څو څو لکه ما که سرغلي وغه خپل فارس ګورستو راغلي ودا پرستو دا او دا بله طرریخه به کې دام ده چې ایمان د سلام نه جارربې چې ایما سلام تییم تهورې د ایما د په خپل ز کدي خطبف کله د موس کې دا چې کممډله سره شویک دې پاسې خپل کاتې ځ کېورېی شيی بړ بیا م چېکنونه بله شي را شي. آغای در اکات پروکی امام با مقبل نیسی ناستی ایسی دی رکات پروکی نبی آو امام سلام جار واسی دعوی در دوار و سلام شي ناوستشی شی در دوار و سلام شي دوار ام طریقی بگنیر راغلی دی او که امام مقیمو امام سو مقیم یعنی سفر و حاصلہ نو او پتخلی کی بخوف راغلی دی نبی آو ادوار رکاتا کئی توائف اولا لوسو رکاتا کئی دو و دګنور مختلف طریقې راغلي جايس توليدي زوی د سرعت خو نه بیر اسلام خصوصیت ته او نور ښوالې شي دا کارادله لا قایشلره چې موږ د چا په سیمه کې نو نبی عليه السلام د دې وجه د سړي وو چې د نبی عليه السلام خصوصیت ته سړي وو چې دا د دې په اړه چې دप्रकारे نشي د پيوي مازه سوسوکی مونځو کې دا ځوی امور چې د دې راځي دا وی راځه چې د مرکز غره دي نو په لومړی مرڅا کې کور جاي ديอัลپت له اوران سره یې نه دې ځای نه عمر راځل او دبانو باندې قال الله علیه الله و علیه و علیه په واضح په واضح العذوه مصابه من مخامخ شو فَقَامَ <تصفيق> رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ صَاحِبُهُ وَصَاحِبَةُهُ وَأَبُو صَائِبٍ وَبَنَا الْعُذَيِّ وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَدَّدَتْ يَدَيْهِ فَقَالَ لَكُمْ كَانَتْ صَائِبَةُ الَّتِي تُصَلِّي فَجَاءَ أُمَرَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِمْرَاقَاتٍ وَسَجَدَتْ يَدَيْهِ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَجَعَ قیاما علا افرامیم دا تصفیر دے رجالا او رخوا این مستفر و صبرتی و غیر مستفریا قالنا لا عربن عمر و ذکر ازارک اللہ عن رضو لا عربن عمر دا گمان لکم کو ان عمر وانے خدا بن ربی علی السلام ذکر پڑی یعنی لا حکمن مرفوض ہے وعن يزيد بن الرمان عن تاريخ قواد عن عبد الله معروث بالله رحمه الله يوم ذاك الرقاي صلاه الغوب ان ابراهيم رنصف معه وصايف رن بجاه العوي وصلى بالتي معه ركعه ثم سبت قائما السلام بولا دا ركات بدي و داموا السلام بولارو النبي السلام ركعه ثكو يوركع ثم ركعه سجود له خلق لجيشو فدي زرزت بهم ركعاته كو زال له كو وعظيم بوليا بس ثم بعضه ركع بل رل رل غي علیه و آله رکات وکو بیا نبی علیه و آله پځه ناستو او غي چې غندرو رکعت کو نو به و سره سلام وګرځو کوتشو پان جادرینو جل الله تعالی فقال اللهم يا رسول الله صلي اذا كنا اذا اتينا را شجره تلك التي تركنها هذا كله وانا من نبي الرسول صلى الله عليه و آله و كله وانا من نبي الرسول صلى الله ودا نبي الحسلام تولا زلانده وقا ودا نبي الحسلام توله رفت الله وراوه قیه سرطه طروع ذاً فقرما نبي الحسلام دارد به وی Renee وی Eduardo مان تاکره ویرادی ای اه ما تقع ضخف oldu نبي الحسلام اتوه اضوه محبا پیغمبرaders میں��ان leashبابن ان خواه مخفرو مالم اvtّاو آپو جامته ارادتاً قال وو جامنده افرام اِنّا ہوا فنور وقال <سؤال> قول يا روذلانا فقم من الصلاه صلي بركعتين ثم تاخر وصلي بثابت ركعتين كذي شي دا کې نبی اکرم سنو مقيم زده اده وګورو النبي رسول الله د وعنه رضي الله, وبين وبين الله ده صلى الله بنا رسول الله السلام صلاة الحاضر وفتضحنا خلبه صحفيني والعجو وبيننا وبينه وفتضحي بكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميع ده ده ما تريقه ده دشقون قبلية عرب ده سترده ندي ودري للطول نبي للسلام ترتول سيشو ودري ده بشكل نبي للسلام تديه لسيشو لارو نو یو ساب چې دې له لارو ول څه بلنه هغه ول څه سو 기다ې کا ولا په موږ کې سو 기다ې کا ولا دا وی تاسو په دې کوله د بینر او وب... به په کاپ سو ماراکا ورکان یمیا چې له دې سره د روکو او چت کومو مجد کو نه مې سره چې جو څه باور څه دې له لارې اروستانه په دې داخله رالود هغه پاده جا کتب خود رید و دا رستانی طبزان لیت اجده اقرام یعنی هادرس این هادر صفه المؤخر به سجود سم مقام و سم تقدم صفه المؤخر بیادی اطلاق بدل که چو اس مونگا تکنونو سلام تنیدیشو تستخونو کی زیوی نسکرو بدل کن ایک دو شو شو ایک شو و او دیس اجده نبی سلام سر اقرام ثم مررت على رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى وعن أبي هرياذ رضي الله تعالى من رسول الله تعالى نزل ما بين الزجنان وعصبان وعصبان وعصبان وعصبان لها أولئي صلاة قال له وجد دغا ذكر كي دصلاة خوف نشريع وقف وجد ذكر كي شمشركين هوي شردي أحب إليهم من آبائهم وابنائهم وهي العصر فأجمعوا أمركم وتميلوا عليهم ميلة واحدة واید اجر رسل النبی صلی الله علیه و آله یقم ما صاب و شکرین. مدات انده حکم نازل شد. و صلی به و تقوم صافه اخرى و راو. ولیو خذذر و واسه ان فتکون لهم رکع. او نبی السلام لبرکاتان شی نبی اکی برگیه و برکات جان جل و میلیاردس. باب صلات العیدین. دفتر موسکو سکندر و بقیم نے دستاشه کی نظام یومزگان. خلقه کرکر کلق گئی. صلات العیدید تا اختر بمانزکی دا خبر سنت طریقه دا چه نبی صلات و سلام مزید نبوینا مصلات وطلی ستا وطلی مصلات وطلی باہر نبی صلات و سلام وطلی سنت موقع دلید. پکار دے چیر آبادہ نا باہر ہو دی نا آبادہ نا چکندرن باہر ہو دی لا سننہ پی موقع دا دی پوس خلک بانا کئی کوئی آبادہ نا باہر دائیں گی شنو پیتول آبادید سے مردزل لحلالی چھار باری سے ندر یو رسالہ دا دا اختر مسائل پاره کی لیکلی چې مالا یو لا یو ترکو كله چټوره درځه لري چې ګاله په دوا خبرې دي د جمعه ته لې وزيو دا باندې ریوسی نه چې جمعه دا باندې نشي ورته د جمعه په خاطر نشي کنه د جمعه ته چې ګندرو وزي آی او کولا مې ابا باندې کله <سؤال> د یو ګراوند ولې دی؟ ابا باندې کله د یو ګراوند ولې دی؟ بلکوه دي دی. نو کې وای دا نوزی، ماری خطبه بیا خره ویږي او ساس خره ویږي. ماری خپل شغل <سؤال> او خپل <سؤال> ده. ابا مسعر بیا مسعر عزیز. نو کې دې ګاو داسور نو بیا په څو ګر بچا مشرې دې ملينه. یوو بیا یو نظاری دوستان خپل <سؤال> لپاره په ریاضی پر غوډو راځو مرحله نشته د دې په کمنو راځي چې دی کې اسلام او مسلمانانو په اړه څه کار کوي دی نو چې دې کې کمن راوي روخ پاره شي په موږ کې د کمنو د تقدیراتو مرحله نه سون دی په سوټ پوهي په اخیری امر قدرت او تقدیر او راغلې نه الفاظه لوال وانا بي تعيدي قدري رضي الله تبارك قالك النبي صلى الله عليه وسلم يمد له على هذا المسلى لورا و بين المسلن اول مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم النبي عليه السلام به در سالكو مسافرو الناس اواز بي او ټکو او يو سي هي ما امره و امکانې ویده ګل نبی السلام بیرادا چې اي خفا اوسه چې او جماعت لګي نو ویلو هرې سيشاو یو ذکر د ورځې باندې به کتابه تاسو ته او موږ اجازه سره وګي پامښتې وعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بقم عمر فضلنا زايدين قبل الخطبه مصباقنا لي وسبودا وسبديلابنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ورأيتهن ما ولي غير شيء راده اراده قالوا <سؤال> كل <سؤال> وغنوا له لا سدن رسول وغنوا له خلوقهن وامروضا ماري واري جندرو زغاو هارو برادو بيت او قدينونا دايش کندرو ثم تفوه وهو في دار بين ابي الرسول لغيا واحیتیا باس رجب الله تعالی مع النبي صلى الله عليه وسلم و مسجد لم يصل قبله ولا بعده ما متفقون عليه الله غينا مخيوم نفليشته ورستون بلكي نفليشته يومئذ الركعات لم يصل قبلهما ولا بعدهما واعلمن اعتياد رجب الله تعالی هاتان هاتان من الايام خصيصا يوم العيدين وذذوات القدور بين حج الجماعه وسبح حيا زمرا وذكر اذا وغدغدنا دو ما د مسلمانانو د لابل ویډیو شي واجبات ال حضور فرزن شین قياسه د جماعت المسلمین و دعوه تهم و تعتزل الحیبه صلی الله علیه و سلم هیڅ کوم ذکر له موزه دانه ویل شي قاعده یا رسول الله احدا علی سلاحه الباب دا چی صدر دي دڅوکې نبی اثرات دي ویلي چې بیا صدر له دې را دي ګره نبی اسلام د کله ملګری بسادر کې نه شي يطلب بذاتها هو توها من جلبابها قبل المغرب بساعة تقريبا شجنا وان عائشة رضي الله تعالى قالت ان بابا انتقل عليها وعندها جليتان في ايام من الصدق صدق ثاني و صدق بان و في روايه ها هو الدكتور رضوى ابو بكر داخل في ايام منى راطر ولدك صدق ثاني ابي كم بلغوا ذاتي وتدريبان الابويه وفي روايه تغنياني وصالقت ضروبنا صدرها املا آغاز اندر اویل چه تقاوه الانسار و یوم بواس چه انسار و یوم التویلی دو بواس جانکی نبی علیہ السلام صادر با کزان پت کرو متغشی انتا سی صادر کی پتو بسو بیه فانتا هراهو ما ابو بکر ابو بکر رو رو تلوی تقی تسکوی نبی علیہ السلام دلو گولی فکشفن نبی صلی اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام صلی اللہ صادر اللہ ری کو وقال درمائی افریضا وفي رياض يا ابو بكر ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا ده هر قوم خلق تري ده, ده من لقطه وادي جكايلي فريده شويله جاي ده ناجزني خلق قداري يوصي ذو افضل وجودي وانا كلمه لوط على ان خلقنا رسولنا يظهر ما قدريها تايا قرطمار دي ويذكر كي النبي محتالیو بسر کجوری مجوری بی او قردنی ربیا با ستا لارو اختر مزگا با لار لا یاقی حتی او قرد کماراتن ویا قلر هنہ ویتران وان جابرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقالکانہ نگی وطران دداکان یو معای محالا پترین آدھے گڑیر حکمتونی لارو بے بناولا یو چی پا یوی لاری یو مسلمانان دیدارو کی او پا بلا لاری نور مسلمانان دیدار سکی کوکی چی دو نشي د نبی سره د عبادت او و شپيولاره د یو مستمرانه عبادت او کې د بمارانو په بلالهاره د نورو عبادت سګي او کې د بیمارانو په کې یو وسوځي چې په بلالهاره د نورو وسګي اوس ورې زګا نه ولیدو سګي سوادي تالو رم دا چې که پهيولاره بیا بدا غلارتی دی که دشمن چل جور کرای و بود لار دیو تمده لکیره و بلا دشمن خواهی با خاصید شید اور پر مقاصد که کامیار رو این برای رضی اللہ تعالی خطب النبی و حسن اول ما نبدا و بیدی دیدی اول موز بیا و قربانی بید اول موز بیا قربانی دا موز نمخ قربانی نکیگی نهاچه کمو زایلو کی لکا موز نکیگی ناقی لیکن از باندی او باندو کی موز نشتا و آغای جا کمدنو در موز نمخ کی ساق دمون لیلاتر نمخ کی قربانی کولیش از آغای جا پرانه رو پاو سرماد باال زاریر و قرارت با رسولدنا و من در راق و داد مستردی باینما ورشات دامن عجیل آغای جا دفت وقی ورندائی و بزر لکا قربانی و دسواه و وقی حلاله دا حج جلولی آلی جا به تروار رو پرده قل قرده بارا عبادت د بصارت دمان دچاش دموزدا یان لاطاز دموز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي يرضى حتا نه فارض كما قال كان رسول الله صلى كبه الله عليه وسلم يذهب ويتحرك في المصلى وهو المقابلين السلام والسلام كما صرحك ولا قناه في فزبه وقالوا قامين فكيدا نهر بجفان وكذل المصلى وان ابتى كاع ذلك يقول لك بحر ولا لكول فقص الثاني كما ورد لله تعالى قال قدما النبي صلى الله عليه وسلم مدينه ولا يومان يلعبون فيه فبقال ما هذا لا غيب رزقك بيقتري لو بيكولي قال رب عزت كبير السلامي افضلكم الله به ما خير منا الله الذي ذوق الذات سلطه كل دركين يوم يوم ولاد حي يوم مل في التدريب بكره دي ويوم ويد ميلاد النبي ده بكره له او دون بقى كلاشباب الوليد ذو اختري بابو العيال اللي نيلي وقت الرضوري او غور یا تعالی الله او څو ما یو په او سلی او وړو سو پڑھل نو او بلو اثر کې به نه پڑھل چې کومه ورخه ځان وګه کوو چې بالله مل مسیاده ذکور ورغړي وګه کو ورغړي نو بلو اثر کې نه وړل خفه ورانا فاولنی رکات کی بختار کی وہ تکبیر کرو تکبیر دوایت او برستانی کی داج کمنا رو پین ذکر خبل اخیرات مخیر اخیراتنا دا, مخی دا تکبیرات و مسالہ دی کمنا مدار سدا چھ فاولنی رکات کی خبل اخیرات تی سالور سارد تکبیر تاریمانا سالور سارد تکبیر دوایت او پدویم رکعت که پس دا خیرس ندی سالور سالو تکبیر دا رکونه اخیری امر دا نبیه رسلام بده پاته شویده اخیری امر بده سو شویده پاته شویده نا او پینزا داد کمنو منسوخ شویده نا منسوخ شویده او طریقه ده او چه اول که قبل خیرس دی او دویم که بعد خیرس دی بدوارو که قبل خیرس دی وعند کہ وها جاہ پرینه وها پرینه موثر نه کړی او دغه موزا با ته نوما مرکه پروسی ریږي نه ولی شکایت راغ نوخصه متعلق به قضایي وجاهه د ریاست روان شوګي واشایگی نه لا حضرت رسول الله او صالح او امام شواهوزه او حضرت رسول الله د ماقای شکایت وکړه رسول الله د نو کډر بلاک ها وخت دی په مقاله موثق کډر 4 کبیره او عل الجنائذ صالح او زه په صدره 4 تدبیرات تدبیرات څلور اورونو <مصفح> دافاری ذکر اوروا تکبیر اور الجنازہ فقال هوذا قد صلاها دیواني اپنا درخواست کړې وایم په هغه اجازه ده ان النبي ته څومره ویلې او مجموع کوته عليه روانه و عليه السلام سره بنندو په هغه تبع عليه هغه ځان څیولي ولاسه سره وران غریبه و یا تميد و لعنه فيه يتمادا آدم غریبه علیه السلام به همسر ځان ولا وعدا انرو جلل او قامه صحیح تو قراتان نبی صلی الله علیه و سلم پیو او مبلال لانو بلال بلال باندې د سلاشه يو و بلال له استفه فحمد الله والصلاه و اعظم ناس وذكرهم وحصوا ملاتاته ومزايل النسو ما هو بلال فامرونا بتقوى الله و ذكرهم و ذكرهم ذرا نو د جدا بیان جايز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب يوما العيد في طريق هو دعى غير رواه الترمذي وعن ابي وصاب ومضى يعيش صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فزور روايه النجومت مجازيه 12 روزه وكبارا لبيات به محمد صلى الله عليه وسلم صلاه طريق المسجد وان هذه الهجره رجله قال لنا رسول الله رسو صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو بن عاص بن نجران عدل اظهر اصل وذكر الناس او عدل الاحال الذكج وذبح قرباني لجديام الكبير فاتشي او فترك الغرست شنو فابا وان هذه امره قال كان امر مات لهم من اصحاب النبي صلى الله عليه جاءوا الى النبي ترمي يذهبون ان عمروا هداه بالامن فامرهم ايمن يشقرون لدلو يطامرهم ايو فيما دقينا اذا يصوا يغدو الى مصلاه او وزر دا وډینا په اول <سؤال> نه را دفتر موصحابه شروغوي مراد باندې پوهې شي دا وزر دا وډینا در به نه دفتر موصه شو بعدسه مې بده مراد باندې دفتر موزه هوار شي ځان یې اصفه صالحانی دې ګورېږي ګورېږي کالا <سؤال> پر کاو نارمراني اني نه اطاعت ورزبري نه ابي الله رسول الله کلامه لم يكن يؤدي بيوم الذكر ولا يوم الانهازم مساء هو وياي اتاه ف حز فرني قالهم لا تاب صح دايرجلله أن ال <سؤال> عزار الصلااء صلاتياومجر هنا يف جوليما ولا بعض ما يفرج ولا يط تولا ده ولا شيء ولا نذاايريب الج بطاملوذا تاينقدرة الله عن و أن بايستان له حاجه د دیवास دغه ولینا بیاکان له حاجه کې مرزداري کا مرهم بیا وکړل په ټول صدق په ټول صدق او استماده او دې کې به تاسو په وکوم وکاو او زنانو وړي ستاپې کولې زموږه سره په بل ندي کداري کا حق ورکړل دکشانتوا چې نبی اسلام مړو بیره له مېو مسکو بیا په خطبه وایره حتى کان مروارز الحکم تر دې د مروان دور شو د مديني گورنور مروان مخراجات مخراجات ته مخاسره مروان زراو و ظلم چه مروان سرمه براق را روانم یعنی تشی سر براق را روانم اتا تا تین المصلا فیضا کسیر المصلا قد بنا ممبرن من تینید و لابید و لابی که والا چه کندو نمیمبر جو کرده ده خط و ده گتی دو خوب جو کرده مروان را خیمال را اینو نازونی یده ہو کانو یه درونی نهو الممبر آقا ما تو تراکاگی او زیر اکاگم چه قدر مونس دا چه ما داولون مارده این الابتدار سالات نبی علی السلام برونبیس وقال مونس که فقال اله عباسایی قد توری کده خبر اثباتی شویدی من برونبیس که خطبه آیو زک خلق بطی تختید در خطبه بطی مزمیزان در خلق سکه را تینگه نبی دو دو دو اثباتی لا تعتون بخیر مما عالم سلاسا مزار ثم سموان سارا خواڑی بیقصم پا خدای چیدن بیر سلام داری کپری دی حتا سبرا راوڑی اخری بیتاروی چایمنا حقا بیتارکی داری نیشی حویاتی کمرا زدن آوڑی باب المساہلتی په معاملاتو کې کوم ډول مسائله چې دا زاریا بوله